Doina Bradului de Argint. Doamne, Bradul de Argint al Neamului, cu gândul uimit l-am contemplat, când în lumină l-ai schimbat. Doamne, Bradul de Argint al Neamului, în el caramul pe toți ne-a adunat. Doamne, Bradul de Argint al Neamului, din adânc la față l-ai luminat. Doamne, bradul de argint al neamului, Spre cer, ramuri de lumină a înălțat. Doamne, bradul de argint al neamului, Destinul ceresc pentru noi, Cum să-l cerem, ne am învățat. Doamne, bradul de argint al neamului, Taina vieții veşnice, Odată cu lumina harului, într el a luat. Doamne, bradul de argint al neamului, Împodobit cu stele, sori și luceferi, nașterea fiului tău ne-a anunțat. Doamne, bradul de argint al neamului, vestea cea mare a mântuirii, sfințire și înfiere noastre a vegat. Doamne, bradul de argint al neamului, în fața ta a stat și să-l la tine, te-am rugat. Doamne, bradul de argint al neamului, ție, ți-l-am închinat, ca un dar sfânt. Minunat și bogat. Lacrima pentru cununa tainelor împărăției. Doamne, cununa tainelor împărăției, ca un izvor de lacrim nesecat, peste cugetele noastre din harul tău a revărsat, ca un dar plin de dor care am plinit ceea ce am sperat, când lumina ta, adâncurile cuvântului tău, ca un abis nealuminat.